Kapitola 12. Býš mu v Přiblížilo se ráno desátého dne a rozezněly se tisíce bubnů, činelů, lastur a trubek. Bojovníci se oblékli brnění, vzali krví zbrocené zbraně a vyšli do bitvy. Pándovci nechali jet v čele svého útvaru šikandího. Po bocích ho chránili býma s Ardžunou a za ním měl a draupadění synové. Za ním je roztaženi do vějíře, stáli připraveni bojovat všichni pančálové, vedení dryšťadumnou, sátjakým a čekytánou. Ostatní mocní ratové a maharatové chránili klíčová místa a kritické body útvaru. S radostným řevem zaútočili na kurovce. Bížma stál uprostřed kurovské formace. Durjodana nařídil svým nejlepším bojovníkům, aby ho chránili ze všech stran. Věděl, že pándovci se zaměří na něho. Dokud nezastaví bíšmu, je jejich úspěch nejistý. Durjodana sám zůstal poblíž svého děda a pozorně sledoval kroky pándovců. Jakmile se obě armády srazily, rozpoutala se Jatka. Bíšma si byl vědom, že dnes je to možná naposledy a dal proto do tohoto boje poslední a vrcholné úsilí. Máli padnout, pak ať je to v tom nejlepším boji, jakého je schopen. Vypouštěl na pánovské vojáky nekonečné salvy šípů a jeho útoku podlehl nespočet mužů, koní i slonů. Jak Bíšma kroužil bitvou, zdálo se, že je všude. Všech pět pádovců se k němu blížilo. Žasli přitom nad jeho mocí a v mysli mu zdávali poctu. Hleděli na něho téměř stejně sklíčeně jako bohové na Vritásuru. Stravoval jejich ozbrojené síly jako oheň les. Šikandý stojící mezi Býmou a Arjunou, Býš mu nahlas vyzval a vystřelil na něho tři šípy. Zasáhli ho do hrudi a probodli mu brnění. Bíšma cítili, jak v něm kypí vztek, ale s lehkým úsměvem zvolal. O šikandý, v tomto boji tě nikdy nenapadnu. I teď si táž osoba, jakou tě předtím učinil stvořitel a nejsi pro mě žádným soupeřem. Šikandý ho píšmova slova rozhořila. Jsi ničitelem kšatriů, o hrdinou mocných paží. Slyšel jsem o tvém boji s parašurámou a dokonce jsem na vlastní oči viděl tvoji odvahu. Přesto s tebou budu bojovat. Ať se budeš bránit nebo ne, zabij tě. Tím si buď jist, o trýzniteli nepřátel. Dokud můžeš, dobře se rozlédni po tomto světě, neboť živ mi neunikneš. Šikandý okamžitě vystřelil pět dalších šípů, které se Bíšmovi zavodli do ramenního kloubu. Bíšma sebou trhl a odvrátil se od něho, aby napadl okolní bojovníky. K mu přijel Arjuna a řekl. Pokračuj v útoku na preotce, hrdinou mocných paží. Nebude ti moci ublížit. Ochráním tě před všemi ostatními bojovníky, kteří mu přijdou na pomoc. Dnes musíme Bíšmu skolit, nebo čelit posměchu vlastních mužů. Šikandý toužil, aby s ním Bíšma bojoval. Vyslal na kurovského velitele z hluky rychlých šípů a zasáhl ho po celém těle, ale Bíšma mu neodpověděl. Uhýbal vzad a točil se dokola a tak se vyhýbal Šikandýmu a zároveň zasypával šípy pánovce odporoval ho obrovský oddíl bojovníků na slonech a tisíce bojovníků na kočárech. Duryodhana osobně seřadil řadil svoje ozbrojené síly kolem bíšmy, aby zaručil, že je ze všech stran pečlivě chráněn. Arjuna se s řevem vydal do bitvy a nesčetnými šípy si klestil cestu mezi kurovci. Když se proháněl kolem a nechával za sebou stopy zkázy, Duriodanu to znepokojilo a přijel k Bíšmovi. O pane, pohled, jak rozhořený Ardžuna drtí moje vojáky. Tepe je Gándivou, jako pastevec, soje je stádok Ó O mocný hrdino, nevidím jiné útočiště než tebe. Bíšma sklonil luk a pohledl na Duriodanu. O nejlepší z lidí, slyš moje slova. Před bitvou jsem slíbil, že zabijí deset tisíc mužů denně. Slib jsem dodržel. Teď pronesu poslední slib. Buď dnes zabijí pádovce já, nebo oni mě. Tím, že se zbavím svojí smrtelné schránky uprostřed byty, splatím dluh za jídlo, které jsem od tebe dostal. Bíš ma se bez dalšího slova vzdálil? a začal mezi pádovské vojáky rozsévat šípy. Všechny hrdiny, kteří se k němu přivlížili, zbavil síly, tak jako slunce vysává svými paprsky vlhkost. Když zabil deset tisíc rychle se pohybujících slonů a deset tisíc koní i z jejich jezdci, jakož i plných sto tisíc pěšáků, zůstal stát na poli jako oheň bez kouře. Pándovci se na něho neodváželi ani pohlédnout. Arjuna opět povzbudil Šikandýho. Jeď vstříc Bíšmovi, o hrdino, a neboj se. Srazím ho ostrými šípy z kočáru. Šikandý opět vyzval Bíšmu, následován mnou drupadou a virátou. Arjuna, judištěra a dvojčata ji chránili z boku a připojili se k útoku. Kurovci však jejich postup zadrželi. Mezi rozuřenými bojovníky se strhla strašlivá řež. Zduchem létaly šípy, oštěpy, šipky akyje a křik vojáků, který se mísil s řinčením zbraní, byl nesnesitelný. Arjuna se neochvějně blížil k bíšmovi se šikandým před sebou. Když si dušá se navšiml, jak odhodlaně postupuje k pravci, zastoupil mu cestu a salvou šípů Arjunu zastavil. Zbavil svoji mysl strachu a postavil se pándovu synovi na odpor jako břeh odolávající morskému příboji. Oba bojovníci se potýkali jako Indra a Majásura v dávných dobách na nebesích. Duša se na Arjunu zastavil 25 šípy a třemi dalšími zasáhl Kryšnu. Aržunu útok na Krišnu rozuřil a v zápětí vystřelil na dušásanu sto dlouhých šípů, kterému prorazili brnění a napili se jeho krve, až bolestí zalapal podechu. Bez váhání však poslal zpět tři šípy, které zasáhly Arjunu do čela. Krví stékající po tváři byl Arjuna na pohled stejně krásný, jako hora Méru se svými nebetečnými hřebeny, pokrytými rudým kamenem. Arjuna se hlasitě rozesmál a třemi naraz vystřelenými šípy s půlměsícovým ostřím, přetěl dušásanův luk. Za nimi okamžitě vyslal padesát dalších šípů s ostřím ve tvaru kladiva, které roztříštěly kurovců v kočár. Když se dušásanův kočár rozpadal, Arjuna vypustil sto dalších šípů s jehlovým ostřím. Dušásana nestratil klid a odrazil Arjunu v útok vlastními šípy s ostřím jako břitva, které se ve vzduchu srazily s Arjunovými šípy. Všichni bojovníci, kteří tento úžasný čin viděli, provolávali Dušásanovi slávu. Kurovský princ se cítil pozbuzen a vystředil na Ardžunu dalších 20 šípů. Zasažený Ardžuna splál hněvem a zaplavil dušá senu tolika šípy, že prince donutil uprchnout. Ten probodán po celém těle uběhl 300 kroků a naskočil na bížmu v kočár. Před divokou výměnou zbraní se obě armády se všemi svými předními bojovníky postavili čelem k sobě. Býš mu podporoval Duryodana, Dróna, Kripa a Švatáma a všichni ostatní kurovští hrdinové. Proti ním stálo pět pánovců, podporovaných Drišta Šikandým, a Vymanujem a všemi ostatními pándovskými bojovníky. Bojovali jako bohové z Asury. Dróna sledující boj promluvil k synovi po svém boku. Zdá se můj milý a švatámo, že Arjuna použije všechny síly k tomu, aby zničil bíšmu. Pohleď, jak spolu se šikandým po boku znovu a znovu zaměřuje na praodce. Vidím mnoho zlých znamení. Moje šípy jakoby padaly z toulce a nelze je přiložit na luk. Cítím, jak mě opouští nadšení Všude kolem nás slyším skřeky dravých ptáků a zvířat. I země jakoby naříkala bolestí a slunce pohaslo. Všechna tato znamení naznačují, že náš proslavený dět brzy padne. Drona vybídl syna, ať vyzve Arjunu. Teď není ta pravá chvíle, kdyby měli podaní myslet na svoje životy. Zaměř mysl na nebesa, milý synu a postav se řvoucímu Dananžajovi. Tento hrdina ozdobený diadémem zmítá naší armádou jako bouře oceánem. Naslouchej výkřikům mužů a neusálému praskání jeho tětivy. Pospěš si a vynalož všechny síly, aby zastavil svého kmotřence, než nás všechny zničí. A švatáma i hned vyjel, a s ním Šalija, Kripa a Bhagadata spolu se šesti dalšími kurovskými Maháraty. Všech deset bojovníků postupovalo jako jeden muž proti Arčunovi. Býma pochopil jejich záměr a vyzval je. Všech deset zaměřilo zbraně na mocného Pádova syna, ale jejich útok jim neotřásal. S radostí každého z nich napadl vlastními šípy, podobnými Indrovým plánoucím oštěpům. Kurovští bojovníci se náhle ocitli plně zaměstnaní bojem s Bímou samotným, který je s radostnými výkřiky všechny držel v šachu. Zatímco kolem zuřily další boje, Arjuna se zaměřil na Bíšmu v kočár. Když odrazil útok Sušarmy a jeho bratra Čitra zaútočil zautočil na Bíšmu, jako slon vrhající se na jiného v boji o samici. Bagadatta mu rychle postavil do cesty svého slona, ale zvíře pod salvou rychlých šípů pánova syna zavrávoralo. V příštím okamžiku stal šikandý opět před bíšmou a zaplavil jeho kočár nesčetnými šípy. Přesto s ním bíšma odmítal bojovat. Místo toho trpělivě snášel jeho útok a zároveň pokračoval v útoku na vojáky, kteří podporovali Shikandýho. Připomínal Rudru při zániku stvoření. Nikdo z těch, kdo se mu ocitli na dostřel, neunikl. Jen Arjuna dokázal snést jeho útok a přiblížit se k němu se Shikandým, který byl stále nezraněn. Když před Bíšmou zůstali stát jen Arjuna a šikandí. Proboru mu šikandý hruď deseti šípy se širokým ostřím. Bíšma na něho upíral pohled, jako by ho jim chtěl spálit, ale nezaútočil. Arjunou pohzbuzený šikandý svůj útok na Bíšmu vystupňoval. Také Arjuna střílel na praotce svoje šípy se zlatým opeřením. Bíšma bojoval jen s Arjunou a o šípy, Jež zraňovali po celém těle, nebral na vědomí. Když Arjuna a Shikandý vyvinuli na bíšmu drtivý tlak, dušásana mu opět přispěchal na pomoc a pouzbuzován kurovci sám odolával šípům obou bíšmových protivníků. Ostatní bojovníci na kočárech přijeli podpořit Aržunu, ale dušá sana je srazil k zemi. Dritaráštruv druhý syn Projevil svoji odvahu a dovolil tak Duryodanovi zmobilizovat více vojáků na Býšmovu ochranu. Arjuna zuřil. Ztratil veškerou trpělivost a vystřelil šípy, jež dušásanu zasáhly jako hromoklíny. Rovněž mu roztrhli brnění, které s spadlo na zem. Kuroves spadl z kočáru, pak se zvedl a dal se na útěk. Mezitím se dostavil velký oddíl kurovských bojovníků a obklopil Bíšu. Na Arjunu zautočilo množství barbarských kmenů s bojovníky oděnými do zvířicích kůží a ozbrojenými keji a oštěpy. Tisíce dalších vojáků se s bojovým pokřikem hnalo tryskem vpřed a vrhalo oštěpy. Arjuna jejich útok nebral na vědomí a vystřelil planoucí šípy, obdařené mystickou silou. Proudy šípů s ohnivým ostřím se přehnaly řadami barbarů, takže padaly po tisících a zneprůchodnili bojiště. Ti, kteří nebyli zabiti, se otočili a uprchli. Arjuna opět obrátil pozornost na Bíšmu, jehož teď podporoval Duryodhana, Kripa, Šálja, a mnoho dalších dritarážtrových synů. Všichni tito kurovští hrdinové zaměřili svoje šípy na Ardžunu. Ostatní čtyři pánovci napadli Bíšmovi ochránce a svými šípy zabili mnoho kurovských bojovníků. Bíšma s Ardžunou bojovali jako dvalvy. Žádný však nedokázal najít sebe menší skulinu v protivníkově obraně. Každý vyvolával nebeské zbraně, které jeho soupeř neutralizoval. Navzájem také v boji chválili soupeřovu odvahu. Arjuna zahalil mu v kočár stovkami šípů. Toho využili ostatní pándovští bojovníci a přispěchali Arjunovi na pomoc. Býma dvojčata, dryšťa dumna, sátjaky, abymanyu, a ostatní hlavní pándovští bojovníci Podporování bezpočtem kočárů se ku předu a Durjordana s nejlepšími kurovskými bojovníky se jim postavili na odpor. Bíšma se vymanil z Arčunova útoku a napadl každého hrdinu, který se k němu přiblížil. Jediným šípem s ostrím jako břitva zabil šátániku Vyrátova milovaného bratra. Záplava jeho smrtenostných šípů pak zničila celý šatáníkův oddíl bojovníků na kočárech. Zároveň odrážel Ardžnův útok a útoky ostatních bojovníků. Kurovský velitel v bitvě se stovkami protivníků působil dojmem, že se dobře baví. Tančil na plošině svého kočáru, jako by se mu vrátilo mládí. Svými slunci podobnými šípy Rozptyloval pádovské vojsko jako slunce mraky. Bíšmovým útokem nedotčený šikandý se přiblížil až k jeho kočáru. Bíšma na něho čas od času vrhl posměšný pohled, ale svou energii soustředil na pobíjení pádovských vojáků. Věděl, že pádovci se ho rozhodli dnes zabít. Tlačili na něho ze všech stran. Obklopili starého kurovského bojovníka jako mraky zakrývající slunce a vrhali na něho zbraně. Na bížmu dopadaly šípy s ostřím jako jehla a břitva, bojové sekery, kyje, palice, oštěpy a šipky, ale on se jen usmíval. Měl rozbité brnění a probodlo ho mnoho šípů. Nedbal však na bolest a bojoval dál rozhodnut padnout jako hrdina. Jeho kočár kroužil přímo uprostřed útočníků a on se na ně rychle otáčel a střílel šípy do všech stran. Arjuna vycítil, že přišel čas zabít bíšmu. Opět před sebe postavil šikandýho, vyrazil vpřed a dokonale mířeným šípem rozsekal bíšmovi luk. Zatímco Maháratové obou stran zápolili, Arjuna a Shikandi přijeli před Bíšmu a oba na něj stříleli ozubené šípy, které mu působily hluboká zranění. Arjuna mu zabil koně a vozataje a zastavil jeho kočár. Šípem s půlměsícovým ostřím mu pak srazil prapor. Bíšma uchopil další luk zdobený zlatem a slonovinou ale Arjuna ho okamžitě rozbil. Bíšma ani vteřinu neotálel a mrštěl na Arjunu oštěp, který však Arjuna, pěti šípy se širokým ostřím, rozlomil na šest kusů. Dopadly na zem jako klikaté blesky. Arjuna odrazil všechny Bíšmovi zbraně. Bíšma pohlédl na kryšnu, který zkušeně řídil Arjunavi rychlonohé koně. Věděl, že je konec, tak jak to určil osud. Nemohl vyhrát bitvu, když na opačné straně stojí Krišna. Přestože Krišna nebojoval, samotná jeho přítomnost stačila k tomu, aby pánovcům zajistila neporazitelnost. Bíšma sklonil zbraně. Veškeré jeho umění a síla by teď nebyly k ničemu. Začal myslet na smrt. Na nebi schromáždění ryšové ho i spolu s osmi vasůj oslovili. I my si přejeme, abys zanechal boje. Odvrať svoje srdce od bitvy, je čas. Nikdo jiný, kromě bíš tyto nebeské hlasy neslyšel. Najednou se zvedl chladivý vánek, zazněly nebeské bubny a z oblohy padaly květy. Zatímco Bíšma zamyšleně stál, Šikandý pozdvihl luk a vystřelil devět šípů, které ho zasáhly plnou silou do hrudi. Ve stejný okamžik vypustil Arjuna 25 krátkých silných šípů, které Bíšmu zasáhly obrovskou silou a v rychlém sledu za nimi vyslal sto ocelových šípů. Otřesený bíšma se rozhodl na Ardžunu naposledy zaútočit. Padne v boji. Jiné cesty není. Vystřelil salvu šípů a odrazil Ardžunův i šikandýho útok. Ardžuna rychle přesekl bíšmu fluk. Do očí se mu draly horké sazy, ale vystřelil tisíce šípů a bíšmovu mohutnou postavu jimi probodal tak, jako když hadi vlézají do horských děr. Přestože na bíž mu zároveň stříleli Arjuna i Šikandý, kurovský hrdina považoval pouze Arjunovy šípy za schopné přemoci ho. Zavolal na dušásanu, který k němu i hned přispěchal. Tyto hromoklínům podobné šípy, o potomku Bháraty, přilétající ke mně v souvislé řadě, patří Arjunovi a nikoli šikandýmu. Rozeznám je, protože na dotyk připomínají bráhmanskou hůl nebo Indrovu zbraň Vajra. Ani bohové by jim neodolali. Provodávají moje životně důležité orgány jako rozuření hadi s očima lezoucíma z důlků. Jen Arjuna je schopen ztrazit mě k zemi. Ani všichni vláci světa dohromady by mě nedokázali přivést do úzkých. Bíšma z posledních sil zdvihl mohotný oštěp a vší silou ho vrhl na Arjunu. Ardžuna ho rozbil na sto kusů. Napnul Gándývu na doraz a vystřelil na v jediném sledu dvacet šípů. Bíšma před sebou uviděl Šikandýho a proto sklonil zbraně a Arjunovu útoku se nebránil. Šípy ho zasáhly ve vlnách. Na jeho těle nezůstalo místo ani na šířku dvou prstů, které by nebylo probodáno. Před ohromenými zraky kurovců spadl po hlavě z kočáru a s hlavou směrem k východu a podepřen aržinovými šípy ležel tak, že se žádná část jeho těla nedotýkala země. Kurovskou armádu zachvátil smutek a polem se rozléhaly žalostné výkřiky. Z oblohy se ozval nebeský hlas. Jak může tento hrdina, slavný syn Gangi, opustit tělo, když se slunce nachází v nepříznivé jižní části svojí cesty? Bíž ma tomuto hlasu odpověděl. Jsem stále naživu. Pozoroval sluneční dráhu a v souladu s požehnáním svého otce se rozhodl smrt oddálit, dokud se slunce nevydá na sever. Znal vědecké pokyny o tom, že yogi by měl opustit tělo pouze tehdy, když slunce putuje po severní straně země. Do té doby bude ležet na bojišti, jak se na bojovníka sluší, a čekat na poslední okamžik svého života. Smrt si ho nevezme, dokud si to sám nebude přát. Dana a jeho stoupenci byli naprosto zmatení. Nevěděli, co dělat a kam se podít. Upustili zbraně a naříkali. Slunce dospělo k západnímu obzoru a kurlovci stáli na bojišti sklíčení a zarmoucení. Žádný z nich v sobě po nějakou dobu nedokázal nalézt cílu, aby se pohnul. Na pádovské straně zněly lastury a bojáci jásali. Ozývali se tisíce bubnů, trubky a rohy. Zpráva o Bíšmovi pádu se v několika okamžicích roznesla po celém bojišti. Bojovníci obou stran zanechali boje a zůstali stát tam, kde byli, otřesenitou neuvěřitelnou zprávou. Někteří muži hlasitě naříkali, jiní divoce pobíhali sem a tam a další omdleli. Nebeští ryšiové se stoupili z nebes v podobách labutí a obředně obcházeli padlého bíšmu, který ležel s myslí pohrouženou v jokové meditaci. Další mudrci, Sidhové a Čaranové, oslavovali bíšmu z nebe. Když se setmělo, zdálo se, jako by země vykřikla. Toto je nejlepší ze všech mudrců znalých véd. Durjodana ze sebe vyrážel dlouhé a těžké vzdechy. Rychle jel za drónou, který se v průběhu boje vzdálil od bíšmy a pověděl mu o bíšmovi pádu. Drona při zaslechnutí této noviny ztratil vědomí a spadl z kočáru. Když se probral, nařídil kurovcům, aby se stáhli. Duryodana, Drona, kripa a všichni ostatní kurovští starší se pak zarmouceně odebrali na místo, kde ležel Bíšma. Když Býma viděl, že Bíšma je konečně poražen, seskočil z kočáru a dal se na bojišti do tance. Arjuna však zachoval rozvahu a požádal Krišnu, aby s kočárem odjel ke kurovskému veliteli. S lukem v ruce se stoupil, přišel k padlému bojovníkovi, poklekl u jeho boku a požádal ho. Prosím, řekni mi, co pro tebe mohu udělat, ó pane. Přitom se přemáhal aby pod vlivem rostoucího zármutku ovládl svůj hlas. Poruč mi a považuj svůj pokyn za vykonaný. Bíšma otevřel oči a s obtížemi promluvil. Ó, pálguni, pohled jak mi hlava vysí dolů. Přines mi vhodný poštář, ó, hrdino. Ty jediný jsi tohoto úkolu hoden. Arjuna porozuměl bíšmově touze, zdvihl luk a vystřelil několik šípů obdařených véckými mantrami. Ty se zarili do země pod bíšmovou hlavou a vytvořili pro ní oporu. Bíšma se usmál. Paže měl celé provodané a spočívali na šípech, ale pozdvihl pravou ruku v zápěstí, aby Arjuna by požehnal. O, synu Pánduva, Správně jsi pochopil moji touhu. Toto je jediný vhodný polštář pro bojovníka zabitého na bojišti. Bíšma se rozhlédl. Kolem něho stáli pándovci i kurovci se sepětými dlaněmi a hleděli mu do tváře. Durjódana a jeho bratři byli zahambeni. Nedokázali ochránit svého nejlepšího bojovníka a velitele svých ozbrojených sil. Starý praotec a vůdce kurovců padl. Durjordanovo srdce zžírali výčitky. Tato válka a Bíšmova smrt byly výsledkem jeho neústupnosti. Bíšma viděl hambu a žal kurovců a uklinil je. Dosáhl jsem cíle, o který hrdinové vždy usilují. Toto lože pro mě v ničem nezaostává za skvostným lůžkem s nejjemnějším peřím a hedvábím. Již brzy spatřím svoje věčně živé předky v blaženém ráji. Proč bych měl naříkat? Zatímco Bíšma hovořil, dorazilo mnoho znamenitých lékařů s léčivými bylinami a balzámi. Býšma zvedl hlavu, aby promluvil, ale jeho chraplavý hlas svojí silou stěží překonal šepot. O králové země, složte řádné poklony těmto bráhmanům, znalým Manter, a potom je s odměnou propustte. Již žádné lékaře nepotřebuji. Přišel můj konec a jsem na něj připraven. Nejsem povinen nechat se těmito lékaři ošetřovat. Chci zemřít působením těchto šípů. Nechte mě zde ležet, dokud slunce nedospěje do bodu, Jemuž vládne Vajšravana. Potom se odeberu do vyšších končin vesmíru. Bíšmová hlava dopadla dozadu na šípy, a on zavřel oči. Duriodana poslal bráhmany pryč. Chvíli ještě zůstal tiše stát a hleděl na padlého hrdinu. Pak se svými bratry a všemi krály podporujícími kurovce. Bíš mu třikrát obřadně obešel. Poté se pomalu vydali zpět do tábora. Před očima neměli nic než pustotu a prázdnotu. Pán Duovci se před návratem do tábora Bíšmovi také poklonili. Při odchodu řekl Judištěra Krišnovi. O, Janárdanu, vítězství člověku nepochybně připadne tvojí milostí. A tvůj hněv zaručí jeho porážku. Jsi naše jediné útočiště. Svoje odané ujistuješ svojí ochranou. Toho, kdo se k tobě uchýlí, o Mádhavo, nic nepřekvapí. Krišno odpověděl: Tato slova o nejpřednější ze všech vládců země si mohl pronést pouze ty. Pándovci v noci v klidu odpočívali Jistě si brzkým vítězstvím. Kurovci sebou naopak zmítali zármutkem.